Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi dikirim Tonton yang mulia Semua benda, semua perkara Yang kita nampak Yang kita tak nampak Yang boleh kita sentuh Tak boleh kita sentuh Yang dalam kemampuan pemikiran Kefahaman manusia Ataupun yang melampaui Daripada kefahaman Kemampuan manusia Semuanya makhluk Semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Huwa Kulli Shay. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala sesuatu. Kata ulama, Shay sesuatu itu ialah maksiat Allah. Selain daripada Allah, semua tu benda, semua tu makhluk, makhluk ini untuk wujud dia perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk terus wujud juga perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk memberi kemanfaatan Juga daripada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan ianya terbit Daripada makhluk yang dicipta Tetapi daripada kudrat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala melakukan segala-galanya Dan mencipta segala-galanya Dan juga semua makhluk ini Milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Lakukannya Lahu ma fis samawati wa ma fil ard Wa ma baynahuma Wa ma tahtathara Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang di langit Apa yang di bumi Apa yang ada di antaranya Yang bawah bumi pun Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat yang lain Lahu ma fis samawati wa ma fil ard Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang di langit apa yang di bumi. Dan lahu manfis samawati wal'ar. Baginya siapa sahaja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan, kemudaratan, semua daripada Allah. Tidak ada daripada benda itu sendiri. Bahkan kebaikan dan keburukan datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Semua makhluk. Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali menyebut dengan nyata, jelas dan terang di dalam Al-Quran. Bahawa semua makhluk ini, dia tidak memiliki apa-apa. La -apa. yamliku gharan wala naf'an. Wa la yamliku mautan wala hayatan wala nusyura. Bahawa makhluk ini, dia tidak boleh buat apa-apa. Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak memiliki mudarat. Dia tidak memiliki manakanan, dia tidak memiliki kematian, dan dia tidak memiliki kehidupan, dan dia tidak boleh mampu, tidak boleh memiliki untuk mengumpulkan, menghidupkan kembali apa yang telah mati atau menghidupkan yang mematikan yang telah hidup. Semuanya hanya berlaku dengan kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk yang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala khairullah dia tidak boleh memberi manfaat tidak boleh memberi mubarak tidak boleh mematikan menghidupkan tidak boleh membangkitkan mana-mana makhluk hanya yang boleh melakukan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa inilah perkara yang menjadi asas kepada dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul daripada Adam alaihi salam sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asas dakwah mereka ialah untuk mengeluarkan segala keyakinan makhluk yang ada dalam hati untuk yakin kepada Allah iaitu selain daripada makhluk hanya yakin pada Allah subhanahu wa taala mengubah kiblat hati mengubah kiblan hati daripada meyakini kepada makhluk meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan perkara inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang kali di dalam Al-Quran dan beliau membaca banyak ayat-ayat Al-Quran yang ta'lam annahu la ilaha illallah ketahuilah bahawa tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Ayat yang lain yang beliau baca mengenai kebesaran keagungan Allah. Bagi Allah Rabbul Mashqiul Maghrib. Allah subhanahu wa ta'ala dia ialah Rabb pentadbir bagi Timur dan Barat. Kemudian ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya milik Allah subhanahu wa ta'ala tiada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang menjurus kepada Tauhid Yang menyatakan Tidak ada Tuhan yang layak disembah Yang layak diagungkan Layak dibesarkan Melainkan Allah SWT Al-Quran Dalam Al-Quran Allah SWT Menyatakan Zadikal kitabu la raybati Hudallil muttaqin Demikian itu kitab Yang Al-Quran Yang tidak ada syak Wasangka di dalamnya Hudalil mutaqin Petunjuk bagi orang yang bertakwa Jadi ya, tuan, tuan yang mulia Di mana mulanya takwa Daripada mana mulanya takwa Mulanya takwa ialah ghaib. Orang yang beriman dengan Perkara yang ghaib Perkara yang tak nampak Kehebatan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semua perkara tersebut, apa yang ada daripada bumi sampai arash Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang ada di bawahnya, semuanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala meyakini kehebatan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini. Dan dikatakan bahawa satu sentimeter padu air, satu sentimeter padu air, Makhluk-makhluk Allah yang ada di dalamnya Lebih daripada bilangan manusia yang ada di dalam bumi ini Lebih daripada 6 bilion Makhluk Allah SWT Yang ada di atas muka bumi ini Bayangkan kehebatan dan keagungan Allah SWT Semua perkara tersebut Bermula daripada beriman dengan perkara yang gaib Perkara yang tak nampak Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia Dalam kalimah syahadah Pertama sekali kita sebut nafi. La. Bahawa penafian ini merangkumi semua perkara. Sama ada ianya sungai. La. Bukan sungai. Batu. La. Bukan batu. Matahari. La. Bukan matahari. Bulan. La. Bukan bulan. Jibril. La. Bukan Jibril. Mikail. La. Bukan Mikail. Israfil. La. Bukan Israfil. Israel. La. Bukan Israel. Apa sahaja, sama ada dia, Perniagaan, la, bukan perniagaan, industri, la, bukan industri. Apa sahaja makhluk yang selain daripada Allah, Semua la, ianya ternafi, ianya tertolak, Yang ada hanya Allah SWT. Allah SWT memiliki segalanya ketauhidan yang esa, Hanya Allah SWT. Tidak ada satu benda di dunia ni. Tidak ada kehidupan, tidak ada kematian. Semua tidak ada. La. Tidak ada satu benda yang jatuh, yang rendah. Tidak ada satu benda yang tinggi. Semuanya datang dengan qudrat Allah, dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Mashriqi wal Maghrib, Rabb pentadbir bagi timur dan barat.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 ada keagungan Allah ada qudrat Allah Subhanahu wa taala aina ما تولوا فثم وجه الله di mana sahaja kamu menghadapkan muka kamu di sana ada Allah yang maha esa di sana ada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala inilah ketauhidan yang menunjukkan bahawa tidak ada manfaat tidak ada mudarat tidak ada kematian tidak ada kehidupan tidak ada kemajuan, tidak ada ekonomis, tidak ada industri-industri melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu dengan qudrat Allah Subhanahu Jadi tuan-tuan yang mulia, di dalam satu hadis qudsi Yang punya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kamu carilah aku, tuntutlah aku. Nescaya kamu akan mendapatiku Wain wajad tani wajad takullasyai. Jika kamu dapat aku kamu dapat segalanya. Wain saqatani faqat takullasyai. Kalau kamu melepasi atau tidak, tidak mendapati aku maka kamu tak dapat apa apa pun dan aku lebih baik daripada segala benda. Jadi ya, tuan-tuan yang mulia dalam perkara ini ialah na atas tertib nafi dan isbat la ilaha La ilaha illallah Atas tertib nafi dan isbat Da'wah telah berjalan Da'wah telah berjalan Bagaimana kita dapat Maksud daripada la Daripada nafi tersebut Menghancurkan, memecahkan, mengeluarkan Semua ghairullah daripada hati Mengeluarkan semua ghairullah Daripada hati Dan meletakkan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Kata ulama haram Atas hati. Haram. Atas hati untuk masuk nur ma'rifah. Untuk masuk nur ma'rifah. Yang dalam hati tersebut ada ghairullah. Haram. Bahawa haram nur ma'rifah akan masuk dalam hati seseorang. Yang dalam hati tersebut ada ghairullah. Kebesaran selain daripada Allah. Ada dalam hati dia. Tuan-tuan yang mulai sepatut hati. Bahawa ma ja'alallah min rajah min... Ma ja'alallah Allah subhan... Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadikan seseorang itu ada dua hati. Dua hati. Kita ada satu hati saja. Sama ada hati tersebut kita letak kebesaran makhluk. Atau letak kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Letak nur ma'rifat. Sekiranya dalam hati kita, kita letak kebesaran makhluk, kebesaran nur, ma'rifat, kebesaran Allah tak akan ada di situ. Kalau kita letak kebesaran Allah, keagungan Allah, maka tidak ada gairullah daripada hati kita. Allah hanya memberi kepada kita satu hati saja dan maksud Allahlah menjadi maksud kita. Allahlah yang menjadi makhluk kita. Allah subhanahu wa ta'ala lah jadi untuk kita letakkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati kita dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga sibukkan diri mereka dengan dakwah sibukkan diri mereka dengan dakwah atas tertib kalimah nafi dan isbat atas tertib nafi dan isbat dia sebab tu tuan-tuan yang mulia. Banyakkan kita menyeru manusia kepada Allah SWT. Menceritakan tentang kebesaran Allah SWT. Menafikan makhluk dan mengisbatkan keagungan Allah SWT. Sahabat-sahabat mereka berada di jalan. Mereka berada di pasar. Kadang-kadang mereka akan kata. taal Datang. Mari kita duduk. Kita bermuzakarah akan kebesaran Allah seketika. Supaya untuk menambah iman mereka. Walaupun mereka berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi mereka usahakan untuk meningkatkan iman mereka dengan menyeru manusia kepada kalimah kepada kalimah ini itu kepada nafi dan isbat kebesaran Allah Subhanahu dan juga di bulan Ramadan yang mulia ini datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam bulan ini bahawa kamu kena banyakkan empat perkara empat perkara Empat perkara yang kamu berhajat kepadanya dan uh, dua perkara yang kamu berhajat kepadanya untuk mendapatkan ke rataan Allah. Dan dua lagi tak dapat tidak yang kamu kena laksanakan. Pertama, ialah bahawa kamu kena banyakkan syahadah. Iaitu, La ilaha illallah. Menyebut, La ilaha illallah. Dan mendakwahkan akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Menda'wakan mafum kalimah kepada manusia. Mendakwakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan memohon kerebaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ini perkara yang kita kena banyakkan di dalam bulan Ramadan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan Dua perkara yang kita mesti buat Dan dua perkara tak dapat tidak beristighfar dan bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini tuan yang mulia Muali Yusuf rahmatullah yang alaih kata bahawa Bukalah maksud kita cerita kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ini ialah satu cara ataupun satu metod Yang dengannya untuk keluarkan orang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala 4 bulan 40 hari Itu bukan maksud Tetapi sebenarnya kita menceritakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ialah ini hak Allah subhanahu wa ta'ala Ini ialah hak Allah kita sebagai hamba, sebagai makhluk, Allah sebagai pencipta menjadi hak kepada kita untuk mencerita akan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hak kita. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagai satu skim ataupun satu cara, teknik untuk kita keluarkan orang di jalan Allah subhanahu ya, wa ta'ala. Ini tuan-tuan yang mulia betapa hebatnya keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Datang di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah tujuh petala langit, tujuh petala bumi, diletakkan di sebelah piring neraca. Dan tujuh petala langit, tujuh petala bumi ni, tonton yang muda begitu makhluk yang sangat besar, makhluk yang sangat besar. Kita tak mampu nak fikirkan betapa besarnya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala langit dan bumi. Bumi saja dah cukup langit lagi sampai ke arah Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita lihat matahari, sembilan planet 31 bulan yang ada, kemudian berapa banyak lagi dia punya tahit bintang, meteos dan sebagainya itu semua masuk di dalam rangkuman langit dan juga galaksi yang kita duduk yang ada matahari kita ni Milky Way Bima Sakti kita punya ini pun dah begitu besar tuan-tuan yang mulia. Kalau kita travel dengan kelajuan cahaya, kita perlu 2 juta tahun untuk rentas dia. Rentas saja. Daripada ujung ke ujung, 2 juta 2 juta tahun cahaya. Begitu jauh tuan, tuan yang begitu besar makhluk Allah. Dan dikatakan... Dalam dunia ini ada lebih 500 ribu yang macam ni. Galaksi-galaksi yang macam ni Allah SWT cipta. Kita satu galaksi. Ada banyak lagi galaksi Allah yang lebih besar daripada Bima Sakti atau Milky Way kita. Semua dalam ilmu Allah SWT. Dan segalanya ini bawah langit yang pertama. Apatah lagi tuan-tuan yang mulia. Langit yang lain-lain lagi sampai arash Allah SWT. وَلَا يَعْجِلَ مُجُدُونَ رَبِّ إِلَّهُ tidak ada satu orang pun yang tahu tentera-tentera Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala sahaja. Semua ni. Dan malaikat-malaikat tuan-tuan yang mulia. Banyak-banyak sehingga dalam satu makhluk hadis Nabi SAW. Dalam makhluk hadis bahawa bumi, langit ni berderap. Maksudnya berderap apabila satu orang contohnya dia jalan atas rumah papan. Dia bunyi tu. Dia. dia bunyi bunyi kerana berat badan orang pijak tu dia bunyi. Begitulah keadaan langit ni dia berderap kerana berat. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang selayaknya ianya berderap kerana berat dan pijakkan para malaikat, tidak ada selang empat jari malaikat, malaikat ada seorang malaikat. Dan begitu hebat malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu agung malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalaulah kita kumpulkan semua tentera kat dunia ni. Semua tentera kat dunia ni kita kumpulkan letak depan mereka satu dinding. Satu dinding. Pakat-pakat tiup. Pakat-pakat hembus. Dinding tak kata apa pun. Tak untuh pun. Tapi Israfil salam apabila Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk tiup sangka kala. Sekali tiup je tuan-tuan yang mulia. Dan tuan-tuan pun -tuan dengar uh, tadi salat fajar tadi mengenai. Surah takwir Allah menggambarkan kesan daripada tiupan seorang malaikat. Idhasyamsuku wirat wa idan nujumun kadarat iaitu apabila ditiup sangkakala matahari yang terang bercahaya padam cahaya dia habis tergulung cahayanya dan bintang-bintang beguguran bertaburan binatang-binatang akan berhimpun manusia akan tinggalkan segala binatang-binatang yang mereka sayang yang air yang menjadi sumber untuk memadamkan api. Memadamkan api dengan tiupan satu orang malaikat. Air yang memadamkan api akan menyala naik api. betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila malaikat ni tiup sekali tiup. Satu tiupan langit pun akan terbelah. Bulan akan jatuh. Ini keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil dan mereka bertanya kepada kamu mengenai gunung, mengenai gunung, apa akan jadi? Gunung-ganang ni juga apabila datang sangkakala tiup semua akan jadi macam tanah rata, apa pun tak ada. Dan di dalam surah Takwir tadi, wa idzul jibalu dan apabila gunung-gunung ini datang satu tiupan sangkakala daripada seorang malaikat, dia akan berterbangan macam ...macam uh, bul, yani, uh, bulu. Macam bulu binatang yang kita tenun buat kain tu, ...akan berterbangan macam kapas tuan-tuan yang mulia. Ini kehebatan. Satu orang maklilikat. Dan dalam bumi Allah ni, ...dalam arash Allah... ...tidak ada satu selampak jari... ...melainkan seorang maklilikat. Berapa besar, berapa banyaknya. Dan semua ni tuan-tuan yang mulia... ...letak dalam satu piring neraca... Dan satu lagi, la ilaha illallah, kata Nabi SAW, nescaya, neraca piring yang ada, la ilaha illallah akan lebih memberati, memberati dunia. Tujuh petal langit dan tujuh petal bumi. Inilah kebesaran Allah subhanahu wa taala. tuan-tuan ini mudia inilah kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala sebelum tadi ada satu syair yang saya tertinggal. Bahawa tempat bahawa hanya kebesaran Allah syair yang biasa dia baca bahawa barang siapa kata la, dia pun ternafi. Barang siapa yang kata la, la makanan nafi, dia pun ternafi. Dan apabila dia kata la, dia pun masuk dalam la juga. mana apabila dia nafi, satu perkara dia pun masuk, termasuk benda yang dinafikan. Kemudian apabila jusnya satu jus daripada dunia ni ternafi seluruhnya ternafi yang tinggal apa hanya Allah Subhanahu wa taala jadi tuan-tuan yang mulia atas perkara ni lah kita kena usahakan betapa hebatnya agungnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita usahakan oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia untuk dakwah ni untuk baik diri kita untuk selah diri kita dan kita bayang kebesaran Allah ialah hak Allah Bukan semata-mata untuk keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Tapi hak kita sebagai hamba untuk mencerita kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tuan-tuan yang mulia Hari ini kita kata la ilaha illallah Tapi zina berlaku Kita kata la ilaha illallah riba makan Kita kata la ilaha illallah perintah penanda Allah dilanggar. Kita kata la ilaha illallah maksiat berlaku Mengapa tuan-tuan yang mulia Mengapa? Maulana Ilyas rahmattullah alai dia kata bid'ah ah yang mula-mula sekali datang dalam diri umat ini ialah apabila dia sebut nama Allah hati dia kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut nama Allah, dia tak ingat Allah, hati kosong, hati lalai. Ini bid'ah ah yang mula-mula masuk dalam hati umat. Jadi tuan-tuan ni, -tuan, kemudian bagaimana kita dapat wujudkan keadaan ini? Hanya dengan pengantaran kita mendakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ia yang akan datang, kebesaran Allah akan datang dalam hati. Misalnya dalam solat, dalam dalam solat. Apabila seseorang dia berdiri bersolat, bila dia angkat takbir, angkat saya takbir laqad rahmatun, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala akan menyelimutinya, akan menutupinya, rahmat akan datang menemuinya, akan bertemu rahmat dengannya. Dan seumpama Seseorang-seorang hamba yang mengetuk pintu tuannya. Ya, ini apabila seseorang bersalah, seumpama seorang hamba mengetuk pintu tuannya. Mengetuk pintu aras Allah SWT. Dan jadilah dia ketika sembahyang, dia bermunajat dengan Allah. Berbisik-bisik dengan Allah SWT. Bercakap-cakap dengan Allah SWT. Maka menjadi haknya untuk khusyuk patuh kepada memberi tumpuan kepada Allah SWT. Jadi ya, tuan-tuan mulia dalam salah sahaja. Bahawa manusia Allah SWT akan buka hijab di antara dia dan di antara Allah SWT. Dan apabila kita membaca fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah SWT menjawab. ya abdi. Hamba ku sedang memujiku. Ar-Rahman ar abdi. Bahawa hamba ku sedang mengagungkan aku. Apabila kita baca Malikiyah Medinah, Allah Subhanahuwataala setiap menjawab setiap perbualan kita. Kita setiap kali kita baca Fatihah awal sampai akhir, Allah Subhanahuwataala jawab. Bila kita rukun, kita bertasbih kepada Allah. Bila kita sujud dan tuan yang mulia, satu mufhum hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan seseorang bila hampir dengan Allah ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahuwataala. Tetapi malangnya tuan-tuan yang mulia, semasa kita berdiri pun kita tak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Masa kita rokok pun hati kita kosong daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Masa sujud pun hati kita tak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat apa? Kita punya shop and job. Kita punya kerja dan kita punya kedai. Ini yang ada dalam hati kita. Kebesaran Allah tak lintas pun dalam hati kita. Tak lalu pun dalam hati kita. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia pernah Nabi SAW bersabda mengatakan bahawa yaati zaman akan datang satu masa. Akan datang satu zaman bahawa semayang ditunaikan, semayang dilaksanakan tetapi tidak ada orang yang khusyuk pun dalam semayang. Tidak ada orang yang khusyuk dalam semayang. Tidak ada orang, tidak ada orang ingat Allah. Dia menyebut Allah Subhanahu wa taala nabi menyebut kalimah-kalimah memuji Allah bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala subuh subhanallah hati dia kosong daripada kebesaran Allah hati kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala sekali nabi SAW alaihi wasallam selesai sembahyang nabi toleh belakang dia kata apa keadaan kaum ni apa keadaan umat ni bahawa apa keadaan kaum Nabi apabila ada sesuatu nak tegur Nabi kata Apa hal kaum Secara umum Bahawa Al-Quran dibacakan Al-Quran dibacakan. Al dibacakan Tapi kamu tak tahu apa yang dibaca Apa yang ditinggal Apa yang dibaca, apa yang ditinggal, apa yang ditinggal. Apa yang ditinggal. Kamu tak tahu pun Tak ingat dalam hati kita kosong Daripada Allah SWT Ini tuan-tuan ni, mula ni keadaan kita Apakah penyakit ini dan penyakit ini kita dapat ubat dengan pergi pada doktor. Kita pergi jumpa bi universiti jumpa profesor. Ubat ni tuan-tuan yang mulia Nabi SAW dah bagi tahu. Ni penyakit mengapa kita kata la ilaha illallah tapi masih lagi dosa kita buat kerana kita seucap la ilaha illallah di hati kita istihdar kebesaran Allah tak ada dalam hati kita. Hati kita kosong daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata la ilaha illallah, semua kita buat. Kita kata la ilaha illallah, dosa kita buat. Kerana tidak ada kebesaran Allah dalam hati kita. Ini penyakit dia. Kita jumpa doktor pun tak selesai masalah ni tak selesai kerana penyakit ni Nabi bagitau begitulah keadaan telah berlaku dengan Bani Israel begitulah keadaan telah berlaku dengan Bani Israel mereka menyebut nama Allah mensucikan Allah hati mereka kosong daripada kebesaran Allah SWT kosong daripada ingat Allah SWT ni penyakit ni tonton yang mulia kena diubati kena diubati hari ni tonton yang mulia kita nampak keluar jemaah ni apalah simple sangat nampak simple sehingga orang tak percaya Simple sangat. Sehingga tak percaya. Tetapi inilah metod. Ataupun satu cara yang akan datangkan kebesaran Allah dalam hati. Sehingga orang berfikir apa perlu pergi ketuk rumah orang. Berjalan, keluar, tidur masjid, ketuk rumah orang. Apa perlu? Tapi sebenarnya tuan-tuan ini mulailah cara tertib untuk datangnya kebesaran Allah dalam hati. Apabila datang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati. Barulah apabila kita kata la ilaha illallah kita tak boleh tinggalkan masyarakat kita sembahyang, hati kita hadir pada Allah subhanahu wa ta'ala inilah keadaan saya dan tuan, -tuan kena usahakan jangan kita nampak kerja dakwah ni remeh lekeh tuan-tuan yang mulia kerana dia terlalu simple tetapi inilah satu tertib kita kena lapangkan masuk keluar di jalan Allah ketuk pintu pintu demi pintu rumah demi rumah untuk datangkan kebesaran Allah ceritakan kebesaran Allah untuk masuk kebesaran Allah dalam hati kita jadi tuan-tuan yang mulia da'wah ni kerannya kita buat dengan cara yang betul. Cara yang betul ini akan mendatangkan keyakinan hasil yang sangat menakjubkan. Oleh kerana itu, Maulana Ilyas rahmattullah alaihi kata bahawa dakwah ni ialah taskhir alam ka nuskha. Bahawa satu nuskha, satu description yang boleh menundukkan alam ni, menundukkan dunia ni. Ah, satu nuskha yang boleh menundukkan dunia ni. Tapi dengan syarat tuan-tuan yang mulia, ianya kena dilaksanakan dengan cara yang betul. Zaman tabi'i, zaman tabi'i, Ibn Mas'un pernah berkata kepada mereka bahawa kamu ni tabi'i. Wa antum aksaru salatan wa siyaman. Kamu ni memang, kalau nak banding dengan sahabat-sahabat, zaman kami dulu, kamu punya puasa lebih banyak. Kamu punya sembahyang lebih banyak. Ibadat kamu lebih banyak. Tapi walaupun macam tu, sahabat lebih baik daripada kamu. Sahabat lebih baik daripada kamu. Mengapa tuan-tuan yang mulia? Mereka. Kerana dalam diri mereka ada sifat zuhud. Makna yakin mereka. Kepada akhirat lebih daripada yakin mereka kepada dunia. Kecintaan mereka kepada akhirat. Melebihi daripada cinta mereka kepada dunia. Mereka tak cinta dunia. Mereka cinta kepada akhirat. Karena keyakinan yang ada di dalam hati. Walaupun ibadat mereka tak seberapa. Ibadat mereka tak seberapa Tapi ganjaran yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekali seorang sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Dia seorang sahabat yang sangat kurus Dia punya betis pun kecil sangat Sekali dia jalan Angin pukul Terangkat kain dia Sehingga nampak bahagian lutut Betis dia nampak Satu orang Tengok kecil sangat betis ni pelik Dia senyum Nabi nampak. Nabi kata... ...demi zak yang nyawa Muhammad di tangannya. Dua tulang betis Ibnu Mas'ud anhu. di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi tuan, tuan yang mulia, walaupun sahabat biasa. Simple kehidupan mereka. Kurus, nampak betis kecil, lucu. Tapi tuan-tuan yang mulia, keadaan mereka... Keyakinan yang ada dalam hati mereka menyebabkan segala amalan mereka, segala perbuatan mereka tinggi dan berharga serta berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara ini tuan, tuan yang mula kita nak bawa dalam kehidupan kita. Da'wa ilallah subhanahu wa ta'ala menyiru manusia kepada Allah sehingga datang fadilan umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala wahyikan kepada Musa alaihi salam. Bahawa akan datang satu umat. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap daripada umat ini di mana sahaja mereka berada sama ada di tempat tinggi... tempat rendah, di jalan, di lorong mereka akan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan menganggungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini lah tanda yang mulia ialah menceritakan akan kebesaran Allah. Dua, dua ini menceritakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua perlu diusahakan sehingga dia ada sebut tadi bahawa hari ini kita sebut kalimah atas lidah kita tapi kita tidak berusaha untuk masuk dalam hati kita. Jadi usaha untuk bawa keyakinan kalimah, ha, dia punya keyakinan kalimah dalam hati kita ialah dengan kita usaha atas dakwah. Dengan usaha dakwah, keyakinan kebesaran Allah Subhanahu akan masuk dalam hati. Jadi tuan-tuan dan -tuan, mulia, perkara ni perlu diusahakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bukan bulan untuk kita stay back untuk kita relax, kita buat ibadat saja. Bahkan dalam bulan Ramadan inilah dan dan ni mulia kita kena tambah pengorbanan kita, tambahkan dakwah kita, tambahkan masa kita. Kerana di dalam di bulan Ramadhan ni baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dua perkara yang kita kena buat, yang kita tak ada yang kita tak kita perlu buat untuk mendapatkan redha Allah. Satu ialah banyak menceritakan kalimah la ilaha illallah. Bukan makna sahaja, bukan makna duduk berzikir sahaja. Kita duduk di satu sudut, satu korna. Dan kita bertasbih dan kita berzikir. Itu pun satu amal. Tetapi tuan-tuan yang mulia. Juga amal yang dibuat oleh Nabi SAW dan para Sahabat sahabah RA. Ialah mendakwahkan kebesaran Allah. Menceritakan kebesaran Allah SWT kepada manusia. Atas perkara ini mereka dijanjikan. Dalam hadis yang tadi. Allah Mereka memberitahu Musa AS bahawa jaza mereka balasan mereka ganjaran mereka jazaul anbiya seperti ganjaran para ambi al nussalatu wassalam sebagaimana di zaman dulu Allah bagi ganjaran pahala buat dakwah kepada nabi-nabi umat nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka buat dakwah Allah subhanahu beri ganjaran yang sama seperti ganjaran nabi-nabi dan rasul-rasul betapa hebatnya donton yang mulia jadi di bulan ni kita kena lapangkan masa tambah korban tambah masa untuk keluar di jalan Allah subhanahu sebab tu tuan, tuan yang mulia Siapa di antara tuan, -tuan Yang sedia untuk keluar 4 bulan Tunai Jalan Allah SWT Masya Allah Bagi nama tuan Masya Allah Masya Allah Masya Allah bagi, masa, bagi nama dan sebut masa tuan-tuan Masya Allah tuan, tuan pun dah faham direct Daripada bahasa Inggerisnya Masya Allah tuan Bagi nama tuan Masya Allah lagi tuan. Masya Allah. Begini nama tuan. Masya Allah. Yang ada yang keluar 40 hari nak buat besi hari ni. Jadi 4 bulan. Masya Allah tuan. Masya Allah bulan puasa ni rugi balik. Masya Allah. Amalan digandakan oleh Allah. Jalan Allah digandakan lagi. Digandakan lagi. Tadi pun beliau sebut. Bahawa begitu banyak makhluk Allah. malaikat di Baitul Ma'mur. Yang sejajar dengan Ka'bah. Setiap hari tujuh puluh ribu malaikat bertawaf dan mereka tidak dapat peluang untuk bertawaf sampai hari kiamat. Tujuh ratus ribu. Tujuh puluh ribu malaikat tawaf setiap hari dan tidak ada peluang sampai hari kiamat. Begitu banyak makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni kecil ya tuan-tuan yang mulia. Dibanding dengan makhluk Allah ni kita ni kecil sangat. Kecil sangat. Tak ada apa. Tak Kan habuk habuk mana kecil daripada habuk tuan-tuan yang mulia. Kalau nak banding nisbah dengan makhluk Allah tu nak tengok kena guna mikroskop berapa kali ganda 1000 kali besar baru nampak kod kita, kod nampak. Kecil ya dandan yang mulia. Tapi dandan yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala syakur, sikit amalan yang kita buat Allah tengok, Allah bagi pahala. Masya-Allah. Ba bangun tuan masya-Allah. Yang nak balik WhatsApp hari ni dah telefon dah rumah nak balik, cancel. Insya-Allah. Allah bagi mobile telefon semua ada, internet semua ada. Tadi pun tak jadi balik insyaAllah. Tak payah. Tak payah siap lah apa-apa. Uh, malam ni. Untuk buka puasa. Abang terus 4 bulan insyaAllah. Lepas raya kita jumpa dekat raya haji nanti insyaAllah. Bangun tuan. MasyaAllah. Ada. Bawa iman naik. MasyaAllah. Tuan dah usaha iman 40. 40 hari dah usaha iman. Allah abang keba. Dengar pula bayan. MasyaAllah. Boleh tuan. Mesyuarat dengan Amir sahab. Tuan dah masuk mesyuarat syurah. Lepas asar nanti. Kalau syurah kata Keluar. Alhamdulillah Tuhan keluar Dapat pahala Kalau syurah kata Balik buat satu tempatan dulu Tuhan keluar 40 hari Dapat pahala 4 bulan Allahu Akbar Boleh Tuhan insyaAllah <tuh>